Long ones going long A long amska internet stranica min.ba O hima ka abiyaalida rajian yulisanul qul hadhihi sabili ad'u wa wafuznu yaqudiman kallahu ima yatiya sunu al-qadaa ليك <ترجمة> قول الله من لولا نسمات الرحم من المشركين من غور وغير من man tu yad'un bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro a od zla odvracati uncha as-saliha innahum al-muflihun ashraqafna fi islamská internet stranica Minbel Kaže poslanih sallallahu alaihi sallam Ako vam neko dođe A vi ste se okupili Oko jednog čovjeka Slušate jednog čovjeka I želi vas odvratiti od toga Želi razbiti vaš žemat Ubijte ga Bez obzira ko on bio Ja rabbal mu Wa'tasimu bihavlillahi jami'a i čvrsto iaát, se Allahu Allahuva uže sadržite sa i nemojte se dijeliti i podvajati, sjepati ko iziđe iz okvira muslimanskog žemata i umre u takvom stanju njegova smrti je žahelijetka i nemojte se i nemojte Lanih sallallahu liju sredem o tome govori i kaže makad ti uzeo i mesak taj koji se vodi I makar te udario Obavezna ti je da mu se pokoravaš i da ostaneš u njegovoj zajednici I pod njegovim ingerencijama Muhammedun bašarun Wa Čak, dakle, kada se radi o neprevednom vladaru koji predvodi muslimane, ako usko, predvodi muslimane a predvodi ih obaveze, nama je sklanjati za njim i nije dozvoljeno odvajati se i svijepati i praviti posebne žemate. Aqhabi radi Allahu Anhu proveli taj princip. Planjali su za nepravednim vodarima i za velikim griješnicima, kao što je bio Hadja Džibnius. Hadja Džibnius je stekazi koji je ubio veliki vroj učenjaka od generacije Sad i Ina. pored toga, za njim su obodjali namaz. Najpoznatija kavi kao što je Abdullah, عبد الله, عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنه الله داعي لقاعته فصالح صلى الله عليه وسلم يبرورعه ويقاز اونسر اخاكي ظالم او مظلوم فموزي ثوغا براثا اي كرچيني ناسيني قدامو ثچيني ناسيده قدامو ثچيني ناضره يا عبد الم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله عز وجل في كتابه الكريم Ja o ljudi koji vjeruju, bojte se Allahovog pravog straha i ne umirajte osim kao muslimani. Za uzvišenom Allahu dželle šanuhu, neka spas na posljednjeg poslanika Muhameda sallallahu alayhi ve sellem. Naš Gospodar je objavio u svojoj časnoj knjizi: "O vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije nego kao pravi muslimani." Tema našeg večerašnjeg izlaganja je jedinstvo safa ili zajedništvo i pored razilaženja u mišljenju. Možemo kazati da je ovaj veliki princip koji je posebno promovisan u islamu u ovim danima i te kako ugrožen i napadnut. Novi Na ovaj princip atakuju sa raznih strana na njega atakuju nevjernici munafici licemjeri među muslimanima a nekada i sami vjernici nesvjesni da svojim postupcima, svojim riječima ruše ili narušavaju ovaj veliki princip princip jedinstva Rekao sam da je islam posebno promovisao ovaj princip. I on se u Kur'anu i Sunnetu na razne načine afirmiše i promoviše. Mi ćemo se ograničiti na nekih šest formi u kojima se u kojima dolazi afirmacija ovoga principa ovog uzvišenog i velikog principa. Prvo, prva forma, jasna naredba jedinstva. Allah Đalešanuhu kaže u suri Ali Imran وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا I čvrsto se Allahova užeta držite. U metodologiji islamskog prava se kaže da Naredba u Kur'anu i sunnetu se mora izvršiti. A ovaj ajet je došao u formi naredbe. Što znači da Allah Želešanuhu naređuje jedinstvo. Naređuje okupljanje oko njegovog užeta. A njegovo uže je Islam, njegovo uže je poslanik Mohamed s.a.v. Njegovo uže je Kur'an, njegovo uže je pravi put i sve ono što može biti obuhvaćeno ovom riječu ovim značenjem. Druga forma je zabrana cijepanja i dijeljenja. U istom ajetu, u nastavku, Allah Želešanhu kaže وَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعُونَا تَفَرَّقُوا I nemojte se dijeliti, podvajati, cijepati. Također, Kao što smo kazali za naredbu, u metodologiji islamskog prava postoji pravilo za zabranu. Kada ajet ili hadis dođu u formi zabrane, to znači da ono što se tim ajetom zabranjuje, treba ostaviti. I onaj koji to ne ostavi, biva grešan. Treća forma u kojoj se promoviše ili afirmiše ovaj veliki uzvišeni princip, jeste naredba zajedničkog izvršavanja ibadeta ili vršenja obreda na čelu sa namazom. Allah Želešanuhu i njegov poslanik Mohamed Sao Salim su naredili obavljanje ovog najuzvišenijeg ibadeta, najuzvišenjeg obreda u džematu. Šta vi ste Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu hadisu koji bilježi Imam Muslim konstatuje da je onaj koji ostavlja namaz u džemaatu i ustrajava u tome da je munafik, da je licemir. I kaže na kraju te, tog predanja ili predaje mi u naše vrijeme, u naše vrijeme smo smatrali one koji su ostavljali namaz u džemaatu munaficima. I ljudi su toliko gornjevo pristupali Na, namaz u džematu da je čak i oni koji nisu mogli doći drugi su ih vodili ili dovodili na namaz u džematu namaz je naređen u džematu pogledajte u suri Al-Fatiha koju mi a, redovno učimo u namazu ili koju najviše učimo u namazu kaže se iake na abudu wa iake nestaid samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo Ovdje se govori u množini, iako je osoba koja uči Fatihu pojedinac, individua, odakle ovaj govor u formi množini. Tebe obožavamo, a radi se u pojedincu. To znači da obožavanje ima svoju vrijednost i svoju veličinu, kada je zajedno, kada je u džematu. Zatim i drugi obredi su naređeni u džematu. Jedan od velikih obreda kao što je hađ obavlja se u isto vrijeme na istom mjestu ne može neko obavljati sada a neko sutra ili neko za mjesec dana ili neko prvoj polovini godine a neko drugi u drugoj polovini godine u isto vrijeme na istom mjestu sa istog mjesta se nije ulazak u hađske obrede isto se oblače i tako dalje dakle to je također jedna od formi kroz koju se u Kur'anu i Sunnetu promoviše ovaj princip. Četvrta forma je naredba da se pokorava pred postavljenima. Da se drži, da se drži njihove naredbe čak i onda kada su nepravedni. I da se ne izlazi iz okvira njihove zajednice i njihovog žemata. Poslanik s.a.v. o tome govori i kaže Makar ti uzeo i metak taj koji te vodi i makar te udario Obavezna ti je da mu se pokoravaš i da ostaneš u njegovoj zajednici i pod njegovim ingerencijama. Šta više naređeno je za takvima klanjati i namazine, ostavljati ga. Šak dakle, kada se radi o nepravednom vladaru koji predvodi muslimane, ako ustoji, predvodi muslimane a predvodi ih obaveze, nama je sklanjati za njim i nije dozvoljeno odvajati se i cijepati i praviti posebne džemate. A sahabi radijallahu anhum su sproveli taj princip, klanjali su za nepravednim vladarima i za velikim griješnicima, kao što je bio Hadžađ ibn Jusuf. Hadžad ibn Jusufe Stekafi, koji je ubio veliki vroj učenjaka od generacije Tavijina. I pored toga za njim su obavljali namaz. Najpoznatiji ashabi kao što je Abdullah, Abdullah ibn omer radijallahu anhu. Ovo je još jedna forma ili četvrta forma u kojoj se, kroz koju se promoviše ovaj princip. Peta forma je prijetnja onima koji iziđu iz okvira muslimanskog žemata, prijetnja da će njihova smrt, ako izadesi u takvom stanju biti neznambožaška ili džahilijetska. Kaže poslanik s.a.v. Men fareka el džamaate kajde šibrin femate femitetun džahilije. Ko iziđe iz okvira muslimanskog žemata, i umre u takvom stanju njegova smrt je džahilijeska i još gore od toga to je šesta forma poslanih sallallahu alejhi ve sellem naređuje ubistvo svakoga onoga koji želi da razbije muslimanski džemat kaže poslanih sallallahu alejhi ve ako vam neko dođe a vi ste se okupili oko jednog čovjeka slušate jednog čovjeka I želi vas odvratiti od toga, želi razbiti vaš žemat, ubijte ga, bez obzira ko on bio. Dakle, radi se o jednom principu koji vidimo kakav status ima u, u islamu. I ne treba napominjati da taj princip treba da nađe mjesta u našem govoru i u našoj praksi, a rekli smo da je, nažalost, pogotovo u današnje vrijeme, Ovaj princip koji je toliko promovisan u islamu, pogažen, napadnut, narušen i da često mi sami, ne znajući i nesvjesno, učestvujemo u rušenju tog principa. Šta znači jedinstvo Safa? Dakle, mi u predavanju imamo dva dijela, ili u samom naslovu predavanja imamo dva dijela, jedinstvo Safa, a u drugom dijelu je razilaženje. Kako to dvoje spojiti? Vidjećemo da je to dvoje spojivo, ali krenućemo sa prvim dijelom. Šta znači jedinstvo safa? Jedinstvo safa ima svoje primarno i sekundarno značenje. Primarno značenje jedinstva safa je okupljanje oko jedinstvene islamske vlasti koja je Prije svega oličena u poslanikovi Muhammedu s.a.v. vlasti, zatim vlasti njegovih pravednih halifa, generacija poslje njega i sve do onog perioda do kojeg su vladali islamski vladari i sudili su po Allahom dželješanu zakonu. Dakle, to je primarno značenje islamskog jedinstva. Bez obzira kakav taj vladar bio, bez obzira koliko on bio pravedan ili nepravedan. To je osnovno ili primarno značenje. Kako tog značenja nema više, dakle, muslimani nemaju jedinstvenu islamsku državu, ne samo da nemaju jedinstvenu, nego nemaju je nigdje skoro, osim negdje imamo pokušaje uspo, uspostave islamske vlasti, onda mora postojati neko alternativno značenje ili sekundarno značenje koje koje bi se trebalo odnositi na muslimane danas. A to značenje, alternativno značenje ili sekundarno značenje je zaštita šarijetskih, odnosno islamskih interesa kroz vjerski i ovosvjetski prosperitet muslimana. Zaštita šarijetskih interesa kroz ili islamskih interesa kroz Vjerski i dunjalučki prosperitet muslimana. To je novo značenje ili alternativno značenje jedinstva. A da bi se ono stvarilo, moramo poduzeti nekoliko stvari. Prva stvar koju moramo poduzeti, kako bismo bili od onih koji bar u ovom značenju praktikuju islamsko jedinstvo, jeste da očistimo svoju svoja srca, svoje duše, svoja prsa, od zlobe, pakosti, zavisti i mržnje prema muslimanima. Što je sigurno jedan od najtežijih koraka u ovom procesu. A to nije mala stvar. Za tu se stvar direktno ide u džennet. Treba dokaz za tu? Dokaz je čovjek kojeg je poslanih, s.a.v., okarakterisao stanovnikom dženneta, Samo zato što je imao kod sebe ovu stvar. Na vrata će ući stanovnih ženneta. Tri puta je to poslanih sa osredljem ponavljao i svaki dan se pojavljivala ista osoba. A onda jedan od ashaba, radijallahu anhu, iz natiželje da vidi zbog čega je taj čovjek stanovnih ženneta, tražio od njega da boravi određeno vrijeme u njegovoj kući. Našao je neki razlog da se zavadio sa svojim ocem I tražio je, gleda to kao razlog da boravi kod ove osobe. Boravi određeno vrijeme i nakon toga kazao, obratio se ovome, Netley, i rekao mu, ja nisam ko tebe ništa posebno primijetio što bi te odlikovalo nad nama. Nisam primijetio da imaš nešto posebno dobrovoljnog posta, niti dobrovoljnjena file namaza, niti nešto drugo sadake. Šta je to što te odlikovalo i zbog čega ti je poslanik sa osreddem zagarantovao ženet? A ja ne znam, jedino postoji mogućnost da je to da ja svake noći prije nego što legnem, prije nego što zaspem, pokušam očistiti svoje srce od zlobe prema muslimanima, od zavisti, od zlobe, od pakosti, od mržnje. To je vjerovatno razlog zbog kojeg poslanjih s.a.v. obećao žennet. A to je velika stvar. Možda mislimo da se radi o maloj stvari. Te male stvari su u suštini velike i teške. Samo kada bi ljudi razmislili o tim stvarima. To je prvi korak koji se mora poduzeti da bi se ispunilo ovo alternativno značenje islamskog jedinstva. Drugi korak Jeste podpomaganje nakon što se ostvarilo ovo, nakon što smo očistili sva prsa od zlobe, pakosti i zavisti, onda sledi sljedeći korak, a to je podpomaganje u dobročinstvu i bogobojaznosti. Allah dželešanuhu kaže: "Vetā'avenu 'alal birri vettekva. Podpomagajte se u dobročinstvu i bogobojaznosti. Ve lā ta'āwanu 'alal ismi vel Nemojte se pomagati u grijehu i nasilju." Sljedeći korak ili sljedeća stvar koju treba urati da bismo ostvarili ovo značenje jeste da jedni pored drugih mirno živimo i radimo, pa makar se i razlikovali u radu, u postupanju, da to ne naruši harmoniju muslimanskog žemata. Što ti radiš ovako, a ja ovako, kod tebe je prioritet ovo, a kod mene nešto drugo. A ne da radimo jedni pored drugih, da stojimo jedni drugima na putu, da rezultate koje postižemo, podcjenjujemo i da popušavamo da ih, da ih potisnemo u stranu i da ono i dobro što uradi, uradimo, da ne tumačimo u lošem, u lošem kontekstu. I ne stavljamo kontekst ili pogrešno, pogrešno razumijevanje. Dakle, može se biti jedni pored drugih da radimo široko je polje djelovanja, puno toga ima da se radi i kada bi svi zagrnuli rukave i radili, opet ne bi možda ispunili obavezu poziva u Allahu u žalšanu, u vjeru. Jer je zla puno više nego dobra. Nemamo osnove da i to malo dobra, Rušimo, da mu stajemo na put, da ga spriječavamo, kada je zla puno više i kada bi se svi zabavili tim zlom, sigurno možda ne bi, ili bi samo dijelimišno odgovorili pozivu ili obavezi kojom nas Allah želješanu zadužuje kada, su, kada je u pitanju odnos prema drugima. Četvrta stvar, oživljavanje principa međusobnog savjetovanja i pomaganja. Čak i kada se radi o nepravdi, dakle treba pomagati osobu i onda kada je nepravedna. I kada radi ono što je u suprotnosti sa islamom, treba ga pomoći. To poslanik s.a.v. preporučuje i kaže On sur a zalimen au madlumen, pomozi svoga vrata i kad čini nasilje kada mu se čini nasilje, kada mu se čini nepravda. Pita ga ashab, Allahu poslaniće, Hava ensuruhu? Mazlumen. Allaho poslaniće, jasno mi je da ga trebam pomoći kada mu se čini nepravda, ali kako ću ga pomoći kada on čini nepravdu? Kaže poslanih sallam, Priječi ga u nasilju, tako si ga pomogao. Dakle, pogledajte šta znači jedinstvo. Jedinstvo i onda kada je naš brat nepravedan. I kada je naš brat daleko od onih principa sa kojima je došla ova vjera. pomoziga Kako? Odvrati ga onoga na, od, od onoga na čemu je. pomozimo mu, mu, ruku i kad čini nasil i kad čini zlo, tako što ćeš ga savjetovati, ukazati mu na pravi put. I peta stvar koja znači, kojom se ostvaruje ovo alternativno značenje, jeste da se okupimo oko temeljnih, autentičnih, nepromjenjivih istina vjere kao što su imanski šarti, vjerovanje u Allaha, njegove meleke, sudnji dan, poslanike, Allahu Đelešanuhu odredbu i dobra i zla i proživljenje. Zatim islamski šarti, šehadet, namaz, zekad, post i hadž. Zatim opći okviri islamskog morala, pravednost, istinoljubivost, iskrenost, moralnost, I ostavljanje svega što je suprotno tome, oko tih principa se uvijek možemo ujediniti. Jer to su principi koje niko ne dovodi u pitanje. Ima li muslimana na našim prostorima koji za sebe tvrdi da je vjernik i koji za sebe tvrdi da voli islam, a da se, spori ili da se sporimo sa njim oko ovih principa? Da se sporimo sa njim oko imanskih šarta, da se sporimo sa njim oko islamskih šarta, da se sporimo sa njim oko islamskog morala, nema. Dakle, na tome treba potencijirati. To je što se tiče prvog dijela. Drugi dio kaže i pored razilaženja u mišljenju. Prije nego što donesemo zaključak, a to je da razilaženje u mišljenju ne narušava jedinstvo safa, moramo kazati nekoliko stvari u vezi sa samim razilaženjem. Koje je to razilaženje ne narušava jedinstvo Safa? Šta je to? Šta, šta podrazumijevamo pod pojmom razilaženje? Pod pojmom razilaženje koji ne narušava jedinstvo Safa podrazumijevamo različito shvatanje kuranskih i hadijskih tekstova i različitu interpretaciju istih. Tamo gdje se mogu različito shvatiti i gdje se mogu različito interpretirati. To je pojam razilaženja kojeg obuhvata ovaj naš naslov. Kako je razgled između razilaženja i cijepanja i dijeljenja? Cijepanje i dijeljenje u Kur'anu i Sudnetu se uvijek spominju u negativnom kontekstu. Ili se zabranjuju, ili se prijeti onome koji, koji se cijepa i dijeli i koji se odvaja, dok razilaženje nije spominuto u takvom kontekstu. Dakle, jedno je razilaženje ih tilaf, a drugo je teferruk, odnosno dijeljenje, cijepanje ili frakcionaštvo i partijaštvo, tahazzub. Razilaženje je u suštini dozvoljeno, dok je ovo u svakom slučaju pokuđeno i zabranjeno. Šta više razilaženje je razilaženje u odnosu na na cijepanje i dijeljenje Allahova Đelešanuhu milost prenosi se od prvih generacija, dakle nije vjerodostalno da je poslanik sa oseljem rekao da je razvilaženje milost, ali su se odprilike islamski učenjaci u prvim generacijama složili oko ovoga značenja da je razilaženje milost. Zašto je milost? Ili u kojem smislu je milost? Prvo, zato što islamski učenjaci kada zauzmu različite stavove Niko od njih pred Allahom dželešanom nije griješan. Onaj koji potrefi istinu i kaže ono što je ispravno, Allah zna šta je ispravno, ima dvije nagrade. A onaj koji pogriješi ima jednu nagradu. Nema kazne niko od njih. Svakako ovo se odnosi na islamske učenjake. Ne na bilo koga. Ne može čovjek pristupiti... Ovaj, tumačenju Kur'ana i sunneta bez znanja i kazat ako potrefim imam dvije nagrade, ako pogriješim imam jednu nagradu. Ne, onaj koji bez znanja pristupa tumačenju Kur'ana i sunneta ima kaznu u svakom slučaju. Pa makar i potrefio. Zašto? Zato što Kur'an i sunnet nisu ničije vlasništvo, nego su objava od Allaha Đelešanu i onima se može govoriti samo ono što Allaha Đelešanu i njegov poslanik dozvoljavaju. Dakle, u ovom smislu je razilaženje milost. U drugom smislu također, što oni, što pripadnici ili sljedbenici ovih učenjaka, također neće biti griješni pred Allahom Želešanu. Ako odaberu i budu slijedili ovog ili onog učenjaka, zbog njegovog znanja, zbog njegove bogobojaznosti, zbog njegovog, zbog njegovog mjesta i veličine, ako budu slijedili od odabrali neko od mišljenja, priznatih islamski učenjaka neće biti griješni pred Allahom i Želešanu i sa te strane je milost. Milost i učenjacima, a milost i onima koji slijede te učenjake. Sljedeća stvar, razilaženje ne samo da je dozvoljeno, nego je i nužnost. Nešto što je nužno. Zbog čega? Prvo, Zbog toga što su kuranski i hadijski tekstovi često više značni. Imaju više značenja, mogu se na različite načine shvatiti. Sa te strane je razilaženje nužno. Naveš ćemo samo nekoliko primjera tekstova koji su među islamskim učenjacima izazvali veliku polemiku. Poput riječi poslanika, sallallahu a.s. El ahdu ledi bejnena obejnahum asfalat fe menterakeha fakad kefer. Ugovor koji je iz, ili linija se, koja se nalazi između nas i inovjera sa nevjernika je namaz. Koga ostavi izašao je ili pripadanjema ili učinio je nevjerstvo. Reči poslanika sallallahu alejhi ve koga ostavi mogu se na razne načine shvatiti. Koga ostavi u potpunosti Koga ost, ko ostavi jedan namaz, ko ostavi dva namaza, poslani sa srednjem nije precizirao. Tako da je ostavljen prostor islamskim učenjacima da se raziđu i razišli oko toga. Jedni kažu, ko namjerno ostavi jedan namaz, preste biti musliman. Drugi kažu, ko dva namaza, namjerno ostavi da im prođe vrijeme, bez ikakvog opravdanog razloga, neki kažu ne, onaj koji stalno to radi i nikada u svom životu Allahu Đelešanu ne padne na seždu, dakle, ko u potpunosti ostavi namaz? Nećemo sad ulaziti ovdje u detalje, preferirati neko od ovih mišljenja, nego samo navodimo primjer. Drugi primjer, također ajet koji je među islamskim učenjacima izazvao ili doveo do velike polemike, su riječi Allaha u 30. ajetu sure En-Nur, u kojem se naređuje pokrivanje ženama. U dijelu ajeta se kaže Illa ma vahara minha. Osim onoga što je onako spoljašnje. Znamo da je dio komentatora Kur'ana ili učenjaka to prokomentarisao kao odjeću. A dio učenjaka je to prokomentarisao kao lice i šake. Dakle, neka pokrije sve osim toga. A po prvom tumačenju, dakle, to je odjeća i rodjeća se ne može skriti. To je ono, što, to je vrhunac kojeg žena može uraditi i učiniti. A poznato je da je ajet, odnosno oko razumijevanja ovoga ajeta postoji dosta polemike. I do dan danas To razilaženje postoji i neće se riješiti do sudnjeg dana. Ne može neko doći i isključivo pristupiti ovim tekstovima kazati: "E sad se mora konačno kazati šta je od toga dvoje ispravnije." Valjda su oni koji su bili bolji od nas, koji su više željeli riješiti razilaženje, to, to bi uradili da se moglo, da se moglo uraditi. Također od primjera tekstova koji, se, koji su različito svaćeni I mogu se razli što shvatiti su riječi poslanika sa Osellem sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi. Postite kada ga vidite i prekidajte post kada ga vidite, to je mlađak. Postite kada ga vidite. Znamo da oko toga također postoje postoj i oprečna mišljenja islamskih učenjaka. Jedni kažu da je jedno viđenje, da je viđenje mlađaka na jednom prostoru obavezujuće za sve muslimane. Na cijelom dunjalu. Ako ga vidje muslimani na jednom prostoru, obaveza postoje postiti svim muslimanima. Drugi kažu, ne, ovaj hadis kaže da svaki predio ima svoje viđenje ili gledanje mlađaka. I trebaju se ograničiti na svoje područje. Ako ga vidje, trebaju tako postupiti. Ako ga ne vide onda onako kako je poslanik sa oselem sugerirao. Također, kada ga vidite, dio učenjaka shvata kroz Astronomske proračune, dok velika većina islamskih učenjaka to odbacuje i kažu da je hadis jasan i da se odnosi na gledanje golim okom. Hadis je dakle podložan za različito razumijevanje. Rekli smo, konstatovali smo prije toga da je razilaženje nužnost, da je nužno, da je neizbježno. A ovo je prvi, prvi razlog zbog čega je neizbježno, jeste što velik broj, Kur'anskih i hadijskih tekstova su više značni, imaju mogu se na različite načine shvatiti i zbog toga dolazi do razilaženja. Također, nužno je i zbog toga što se dogodilo u najboljim generacijama. Dogodilo se u vrijeme poslanika sa osrdem, onoga koji nam je od Allaha Želešanuhu dostavljao objavu, da je razilaženje bilo zabranjeno. Poslaniku, salallahu reser, bi povodom toga došla objava, no u njegovo vrijeme se dogodio konkretan slučaj, kada je rekao ashabima da idu u Benu u Kurejzu i da ne krenjaju ik Indiju sve dok ne dođu u Benu u Kurejzu. Krenuli su i nastupilo je ili približilo se akšamsko vrijeme, a nisu bili još stigli u Benu u i neki od njih su kazali, poslanik sa osedljem je sa ovim podrazumijevao da nas pocakne, da što prije dođem u Benu Kurejzu. A nije nam rekao da u svakom slučaju vi odgote i Indiju, pa makar i nastupilo akšamsko vrijeme. I odlučili su klanjati na putu. Drugi su, kada su došli u Benu Kurejzu, klanjali namaz. Došli su kod poslanika, salallahu alijevu selim, i spomenuli mu šta su uradili, nije ukorio ni jedne ni druge. Ovdje imamo praktičan primjer kako se riječi poslanika, salallahu alijevu selim, mogu dvojako shvatiti. Iako su ovi odgodili namaz izvan njegovog vremena, a pravilo je da se namaz slanja u njegovom vremenu. I u pravu su bili oni koji su namaz slanjali na putu. Oni su bili bliži ispravnom. Zašto? Zato što su se vratili na opći princip inna salata kaneta alel mu'minine kitaben maukuta. Namaz je vremenski određena obaveza vjernika. Dakle, pojavila se sumnja vratimo se na osnovu. E sada da zaokružimo i napravimo, napravimo zaključak. Vidimo da razilaženje nije u suprotnosti sa jedinstvom i da ne narušava jedinstvo. Prije svega što je nužno, zatim zato što se dogodilo u najboljim generacijama, a mi znamo da su oni primjer čega? Jedinstva. Ashabi radijallahu anhum, jesu li primjer jedinstva ili nisu? Oni su nam primjer u svemu, ne samo u jedinstvu. Ali su se razilazili, razlišli su se čak i oko krupnijih pitanja. Kada je poslanik s.a.v. preselio na bolji svijet, desio se odmah spor oko izbora Khalife. Čak što se bile podigle tenzije. Jer nema jasnog teksta u kom poslanik s.a.v. kaže poslije mene je halifa Ebu Bekr. Ili ova ili onaj. Ali je većina Ashaba zaključila iz odnosa poslanika svojim prema Ebu Bekru, specijalnom odnosu, da Ebu Bekru treba da bude halifa. I to je na kraju prevagnulo i svi su se složili oko toga, iako su se u početku podijelili i različili žestoko oko izbora halife. A možda krupnija stvar od toga je sugov koji se dogodio među Ashabima radijallahu anhum u vezi sa krvarinom koja je trebala biti uzeta od ubica Osmana, radijallahu anhu. Alija, radijallahu anhu, je smatrao da nije vrijeme, da nije pogodno vrijeme da se to sad radi. Jer su bile već nastupile velike smutnje. A rodbina Osmana, radijallahu anhu, na čelu sa muavijom, su smatrali da se to treba urati, da se ne treba okljevati. I onda je obično razilaženje preraslo veliki sukob kojeg kojek možda među muslimanima istorija ne pamti ali to nije podijelo ashabe mi nismo čuli da je neko od saba čak i u vrijeme sukoba optuživao druge ashabe da ih je vređao da ih je smatrao da su napustili džamat muslimana i tako dalje i tako dalje šta više islamski učenjaci su posle toga postavili jedno pravilo da nam nije dozvoljeno vređati ashabe A pogotovo ne zbog ovog slučaja koji se dogodio među njima. Oni koji su potrefili istinu od ashaba imaće dvije nagrade. Jer su oni bili muč tehid, imali su pravo na ištihad, a oni koji su pogriješili imaće jednu nagradu. Mada je, dakle, ispravnije mišljenje da je Alija radijallahu anhu bio bliži istini i da je njegovo mišljenje bilo ispravnije. Dakle, kada razilaženje među njima nije narošilo islamsko jedinstvo... Opće okosnice islamskog jedinstva, odnosno islamske države, nije dovelo u pitanje islamsku državu ili islamsku vlast, jedinstvenu islamsku vlast, onda to sigurno ne bi trebalo biti i u, slučajni u naše vrijeme. Razilaženje u mišljenju sa onim značenjem kojih smo spomenuli ne narušava islamsko jedinstvo i zato kažemo na kraju, jedinstvo Safa, I pored razilaženja u mišljenju, molim Allaha Đalešanu da nam se smiluje, da nas učini od iskrenih vjernika koji ispravno shvataju njegovu vjeru i koji pokušavaju ili koji rade na putu ujedinjavanja i objedinjavanja muslimanskog safa, molim ga da nam olakša na tom putu. A kulu kao li hada, ostakfirullah, li valakum, ostakfiruh. Rekao hovo on od Allah dželle tražeći oprost za vas i za sebe, atravite i vi. Allahu azbar, Allahu azbar, Allahu azbar, internet stranica minber ko nema abbi yila gi qa jani filcharu bol <tom> hadhi sabili ad'u ila wa yafuznu ya fauzina kallahu subhanallahu إِنَّ كَيْفَالٍ أَوْلَحُمْ جَانِهَا مِتُغَنِهْ مَتَرَمْ رَحْ إِسْلَامِسْكَا إِنْتَرْنَتْ سَرَانِتْسَ مِنْ بَيْدِ كُلَّمَا غَرُّ بَقَيْرٌ فِي الْرُبَاءُ لَحَقَجُ كُلَّمَا فَتَّحَدَ مُرٌ Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od Neka među bude oni koji će na dobro pozivati tražiti da se čini dobro, a od zva odrećati. Oni će šta žele postišati. Islamska internet stranica Minber